Bolnavul și doctorul, de Petru Ispirescu O oarecare bolnav nu se putea mira destul de mult a dragoste ce arăta familia sa de câteva zile încoace Căzut bolnav de mai multe luni, căutat de doctorul cel mai renumit din oraș, el, în loc să se facă bine, simțea din ce în ce că slăbește mai mult Toată familia, toate rudele sale se grăbeau în cele din urmă, al vizita și ai arăta durerea ce simt că nu se poate întrema mai curând și care de care se întrecea, ai arăta simțămintele de iubire și de interes ce aveau pentru dânsul. Pasămite medicul căruia îi se înfundase toată procopseala după ce adusese pe pacient pe marginea mormântului Ca să nu îi se dea pe față aramă, Spuse familiei că lipsa de sânge e așa de completă încât însuși Dumnezeu n-ar mai avea ce-i face El recomandă rudelor să-i facă toate voile căci peste puțin n-are să mai fie între ei și cu ei Iar el încetă de a mai veni la vizită din partea lor, rudele arătau atâta prevenire pentru dorințele lui, încât căutau a ele și apucau înainte de a împlinea toate cererile până a nu le declara el Aceasta era o enigmă pe care bolnavul nu o putea deslega Părăsit de medic, bolnavul nostru trăia sub sarcina unei slăbiciuni împovărătoare. El văzu că medicul curant nu mai vine și se mira cum de nu îl înlocuiește cu altul familia și rudele, ce de altminterea vedea că se interesau de viața lui. În fine, de urât, Începă a ieși câte puțin, când nu de vreo rudă și când cu trăsura. Mulți din amicii ce întâlnea nu-l mai cunoșteau. Povestind el unora și altora suferințele sale, cum grai obosit, unul dintre ei îl învăță să mănânce slănină și să bea porș. Slănină și borș. Nu știu, Zeu, dacă astăzi cătură de doctorie va putea să-mi facă ceva bine Eu am cheltuit bani, nu glumă, pe o mulțime de alte medicamente Tot de scumpe și tot nu m-am folosit cu nimic Dar voi face și asta încercare Și dacă nu mi -a aduce bine nici Apoi îmi voi recomanda sufletului Dumnezeu și pace Asta e Trecuse câțiva ani, bolnavul nostru se făcuse bine, medicamentul ce disprețuia, încetul cu încetul, îl puse în picioare El văzând că-i merge bine, urmă cura în tocmai după prescripțiile ce-i dase amicul său. Medicul curant și uitase de dânsul, după ce-și bani și îl părăsise pe bolnav, nici că se mai interesase de el după dânsul, clientul său trebuia să fie ha, ha, pe lumea cealaltă. Așa hotărâse dumnealui cu indiferența și răceala unora dintre succesorii lui Esculap Și așa ar fi vrut să fie. Într-una din zile, aflându-se fostul nostru bolnav într-o casă la unul amicii săi, dede pe peste dânsul medicul cu pricină și rămase ca trăznit din senin la vederea lui. De unde lăsase slab și uscat ca o prună opărită, acum îl vedea, Plin și rumen ca o cireașă Și ca să nu se cunoască în curcătura în care se afla îi s-a dresat în glumă Bine ai venit de pe lumea cealaltă Ce mai vezi de pe acolo? Știu că ai ce să spui e, Multe, multe Încă de v povesti un an și tot n-aș termina Aș avea ce să vă spun de pe la rai Vă spun spune ce am văzut pe la iad că am vizitat și iadul <laughs> Din toate însă să vă povestesc binele Ce am putut să fac și eu pe lumea cealaltă Până uh, ajung eu în iad, acolo tartorul dracilor se certa cu moartea Care este cauza, zicea domnul întunericului către moarte, de mi-aduce atât de puține suflete de câtva timp? Îi nu pot să fac mai mult, răspunse moartea O spuză de medici au ieșit ca din pământ și îmi dispută victimele nu e bolnav lângă care să nu fie câte doi și trei care îmi răpesc din mâini pe cine vreau să înhați și eu <laughs> Ca să ajung la un rezultat bun, părerea mea e să curățim mai întâi pe medici și apoi pe cei profani Așa o să fie, răspunse furios tartorul dracilor după asta, văzui că moartea prezintă tartorului o listă de medici pe care voia să-i ridice ea dintre cei vii, listă scrisă cu roșu pe câteva coli de hârtie neagră, ca păcura. Am asistat la citirea întregii liste, când cam către coadă... Auzi și numele dumitale. Aha, Băi <laughs> da, băi da! Atunci n-am mai putut să mă opresc dar nu zice și eu ceva. Și m-am adresat către mai marele dracilor cu următoarele cuvinte. <coughs> Prăntunecat împărat al celei mai profunde împărății din univers Nu este mult timp decât am venit și eu de pe tărâmul uneia din milioanele de globuri ce există în spațiu între numele medicilor ce vi s-au citit, am cunoscut în persoană pe acela ce se pronunță acum Așa, așa Așa, Ei, pot să vă jur pe viața mea din lumea aceea și din aceasta Că persoana menționată nu numai că nu vă face niciun rău Dar din contră, ea vă face serviciile pe care nici nu vă așteptați Grășiți s-au trecut între inamicii voștri Eu pot să vă asigur că el este cel mai credincios și supus slujitor al vostru Bravo, bravo <laughs> De unde știi tu asta? Mă întrebă în cornoratul cu o voce care făcut să se cutremure în întunecosului Imperiu Păi prezența mea aici, răspunsei Este o mărturie ce nu se poate contesta atunci tardorul își înmuie laba sa aceea cu gheară de o jumătate de cot Într-o căldare cu smoală în care fierbeau niște suflete Șterse numele dumitale dintre medici Așa, și astfel și moart, iată, că am putut face un bine Pentru care toată lumea cred că îmi va mulțumi <laughs> Și astfel numele doctorului Lacom de Bani a fost șters nu numai de pe lista morții Ci și din memoria celor vii Ați ascultat Bolnavul și doctorul de Petre Ispirescu În distribuție Ruxandra Sireteanu, Petre Lupu, Ioana Chelaru Noapte bună copii!